Займався. Тепер вони обидва у Сполучених Штатах Америки. Богдан став відомим художником, мистецтвознавцем. Як би я хотіла його побачити. Але мені туди ніколи не добратись. А його в Україну ніхто не пустить. Завіса, Залізь завіса, І страшна драма на сцені. Не приголубила мене доля, Даночко, Не приголубила. Вигнала з рідної хати. Але я тут дуже звикла. Може, з нами поїдете? Я б дуже цього хотіла. Могла б біжити у нас. Пізно. І не каже нікому про нашу зустріч. Хто знає, як вона тобі може обернутися. Якщо її тепер забирають таких хлопців, як твій син. Холодно, дано, Боже, як холодно. Якщо зможеш, передай мені щось про наш театр. Хоча в афіші. Як мені жаль, дівчинко, що ти не стала артисткою. Як жаль. А може найважливіше стати людиною? Може це теж дар Божий? Що не кожному даний. Розділ 12 У віки третій день очі на мокрому місці. Дана не допитується про причину. Не заведено у них лізти в душу одна одній. Треба почекати, поки сама розкаже. Та й мало чого може тихцем плакати дівчина – Побачила едека свого колишнього, будь він неладний, з новою пасією та й засумувала. Якийсь русявий чи чорнявий вихор її голову закрутив, а серця не гріє. Чи може навпаки, не закручував і навіть ні на що не натякав, просто не помічає закоханої вікусі і помічати не збирається. А вона ж, як чутлива струна, на кожен дотик озивається. Зазвичай, коли у віки щось наладилось, вона пропадала на репетиціях. До самого вечора пеляла смичком стареньку обшарпану навчальну скрипку, ніби хотіла добратися до самого її нутра, до того невидимого нерва, у якому схована сама матриця музики. Вона добувала мелодію за мелодією, відтворювала її з нот, запам'ятовувала, шліфувала, доводила до віртуозності екстазу, додавала свої родзинки, але так і не могла осягнути її таємничої сутності. А для неї це було дуже важливо. Іноді вахтерка випроваджувала її з порожньої зали, і віка ніби прокидалась, дивувалась, що вже так пісно поверталась додому і зараз падала на ліжко, як непритомна. За кілька днів такої одержимості пухнюпа оживала і тоді вже спокійнесенько починала розповідати дань, що й до чого. Але вчора вона зовсім не грала після занять, а сьогодні навіть на заняття не пішла. Дана стривожилась. Вирішила, що мусить порушити правила невтручання у внутрішні справи двох суверенних суб'єктів, які проживають на території однієї квартири. «Може, скажеш, що сталося?» Віка підхопилася з дивана, вимучено усміхнулася. "Що ви взяли?» «Дано Дмитрівно, що щось сталося?» «Все гаразд, не хвилюйтеся». «Чого ж тоді очі червоні, як у кролика?» «А, то я читала багато». «І так плакала над прочитаним?» «Може, і мені досить того романа почитати, щоб і я похлипала? Чи це тебе підручники так до слізь доводять?» Мовчить. Поглядає насторожено з-під лоба. Мабуть, покинує це навчання. «Що? На четвертому курсі?» Дана не вірить власним вухам. А віку раптом наче прориває. Слова налітають одне на одне так, що їх важко розібрати. Не хоче вона там залишатися. Бачити нікого не хоче, та вона й без музики проживе, а хіба люди вмирають без музики? Виявляється, у них на курсі було конкурсне прослуховування, свого роду кастинг. Авторитетна комісія мала вибрати трьох найкращих, щоб рекомендувати на грант. Той, хто отримає грант, автоматично буде зарахований до столичної консерваторії на державне навчання. Віка такі надії покладала на цей грант. У неї ж і оцінки найкращі – і кілька перемог у конкурсах молодих виконавців, і концертів дала майже стільки, як професійні музиканти, і газета про неї писала. Директорка спочатку також обнадіювала, кому ж, як на тобі, Вікторія, в консерваторії вчитися. Еге ж, казав пан Кожудам, не почули і не побачили віку на прислуховуванні, хоч вона сама відчувала, що ще ніколи так віртозно не грала, як цього разу. Дограла, наче з небес опустилась. І прямісінько у багно. Члени комісії ніби й не слухали, перемовляються, боржом і попивають. А За зате Тетяну відзначили так, ту саму Тетяну, яка досі баха від Бетхована не відрізняє. Але неї тато уже чверть міста скупив і директриса з нею першою вітається. Це ж музика. Музика, Адану Дмитрівну, це ж святе. Якщо вже у мистецтві немає правди, то де її шукати? «Де вона взагалі тоді є?» «І навіщо танці той грант? Хіба вона не має за що вчитися, навіть якщо їй ведмідь на вухо наступив?» Підемо до твоєї директриси. Нічого тут подушку слезами поливати». Виявляється, Віка вже була. Тепер після того візиту вона не просто Віка, а скандалістка, вискочка, яка забагато про себе думає і забагато собі дозволяє. Мистецтво – річ суб'єктивна, у кожного своя думка – Повторного прослуховування не буде. Комісії вдруге ніхто не збиратиме, бо у ній був представник з Києва. Йому треба було оплатити проїзд, готель, харчування, перебування. Більш цього ніхто на себе не візьме.